Música Muy boa tarde, queridos escoitantes Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia Aquí no 104.6 da FM en Radio Cornellá Tentaremos levar adiante este programiño Durante dúas horas en galego Para todos vosotros Temos que disculpar ao noso compañeiro Armando Fernández Que hoxe, a un poquinho delicado estáse recuperando ali na casa Desexámoslle que pronto Descubra eh, eh, Teña un, un bo estado de saúde eh, envíslle unha un aperta grandiosa feiticeira para que mm, se recupere cuanto antes darlle as gracias ao noso técnico Kiko Berinchón que se non fora por ele isto non sairía en antena nin tampouco nos vería vodes aí precisamente en Facebook na nosa página eh, de Facebook estamos aí dándolle vento a todo isto queridos escoitantes o que facemos hoxe que é víspera do, da festa de, de Rosalía que é o día 23 pois vamos a facer un, un programinha medianamente interesante a ver se si vostedes eh, o consideran oportuna e nos mandan algún me gusta deses que acostumamos a recibir vamos a poñer un deño de música e de seguida conectaremos con Galicia que temos sempre a primeira hora a conexión coa Costa da Morte que ali se atopa o noso correspondente Oscar Rey eh, seguro que recibiremos noticias interesantes arriba pois a música Olvidad, che er mi olvidente Nada che quede indebendo Ne echer ma carta de pago De hincho recibo corriendo Ne echer ma carta de pago De hincho recibo corriendo Si quieres que yo te quiera Rodeate de Romero Para quitarte las manchas de quien te quiso primero Para quitarte las manchas de quien te quiso primero Adiós, adiós, no te digo es una palabra triste. Vamos a baixar esta peza feitiçeira para recibir a, precisamente a Óscar Reyo, nuestro correspondiente a la Costa de la Muerte. Muy buena tarde, Óscar. Hola, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo estamos? Pues aquí eh, disfrutando de un buen tiempo que quizás ahí también de momento, sí. ¿no? Facía moita falta, eh, xa que xa estábamos ao límite das posibilidades de choiva que non dábamos feito. Nada, mira, aproveito para decirse que teño aquí a Fina, Paulo, xa por si te queres decir cálculo. De boa, boa tarde, Fina, unha aperta grandísima e moitos bicos de felicitación. Moitísimas gracias Son recolhidos con moito, moito cariño Moitísimas gracias Sabes que te apreciamos moito eh? Estamos eh, encantados de, de saudarte Da de verdade que estades tendo moitísimo éxito Non sei se si por, porque nosotros somos talismán Ou porque vosotros sedes moi vos Por as dúas consellas Vámonos a deixar en 50-50 <risas> Moitísimas gracias então, Moitísimas gracias é, é algo do que hai que sentirse orgulloso Que hai xa xente como a vos Que visibiliza o traballo que que pandemos dos pessoas desde, desde un centro pequenino rural galego que chegue a visibilizarse pues. Pois nos, nos tamén, dende a, a catividez que temos ou que facemos é darlle vento e comunicación a, a todas as cousas boas que estades facendo aí, e, e volver a repetir os nosos parabéns por tanto traballo que leva va desadiante e que e, ten os seus froitos que, bueno, non somente o reconhecimento a nivel eh, nacional, sino tamén a nivel autonómico e, e tamén a, a, aí pertiño non? O mellor premio é eso, o que acabas de comentar. O reconhecimento é eh? vale. reconhecemento a persoas que nos dominan e que nos apoian, que eu non so alumnado, que non pora por eles moitas cousiñas non se podían facer, eh? Bon alumnado, pero bon vos profesores tamén, por suposto que eh, eh, bueno, eso, a a altura, eso Eso eso recoñecese, eh? eh, me parece que a banca, o fisio fisio eh, entregou vos por lo menos un diploma, non? Sí, sí, Príncipe, pues mira, hai O 30 de Xaneiro claro. eh, Conseguimos o, Conseguimos dous premios O millor bon. pro, profesor de España Conterna categoría De formación profesional E eh, unha categoria de Secretaria de Anterrelato oh. eh, O premio pois, foi un reconhecimento A todo o traballo que fizemos o curso escolar. Muy bien Bueno, estamos desechando verbos por aquí, a ver si si son capaces de convidarvos para vir aquí y eh, disfrutar con vosotros, ainda que se se tomando un cafetiño Oh, que fecha. Estaremos encantados. Moitísimas gracias. Venga. Pues, eh, nada, comentarse también que ahora a finales de mes o día 2, a que está aquí comentámolo, también vamos a recibir o Premio de Innovación Educativa por un proyecto precisamente vinculado ao rural que é Niño en Xogo, que é un xogo educativo feito eh, polos rapaces de, de Cuarto de eso pero que nos convertimos en un recurso aperto educativo que, que se pode transferir a calquer centro de España. Así que tamén, comenzamos mm. comentamos, e eh, xa queda por aí dito tamén para... Que xa fixemos unha versión para replicar na Costa de Amor. Carai, foi fantástico, nächsten, fantástico, fantástico. A... Bueno, pues... aí estamos. Bueno, conto es, vos, así rápidamente algúnas cousas de interés, por exemplo, que Eh, bueno, eh, esta semana foi unha semana un pouco de incidentes aquí na, na zona de Ponteceso antes pues, trasladabase unha, un, a un veciño que, que sufrira pues, eh, unha agresión para dizer que por tribulcas eh, veciñades se recolle tamén que dous garra civiles sufriron un accidente de moto durante a persecución en Camariñas eh, resultaron feridos para comenzar estamos pues, tamén por aquí Despois, no plano político, eh, destacámoslo e eh, tamén queremos deixar abertamente que a diputada Paul, Paula Mouzo pide unha resposta contundente para loitar contra o narcotráfico na, na zona, na Costa da Morte, que é un problema eh, endémico do que, que non se pode saber moito máis, moitas veces, porque evidentemente é algo que está aí oculto pero que está presente eh, eh, que o recolle neste caso a diputada eh, popular, pois pues, tamén é eh, eh, de, de agradecer eh, tamén destacamos pois pues, que o cabanés José Antonio Lema, recibí, fui recibido polo rei como alto deportista, bueno, deportista de alto nivel eh, de vicinho daqui do, do Concello de, de Cabana de Bergantiños. por suposto, temos que poñera a nota nesta última semana de, de Androido, no que os distintos concellos da, da Costa da Morte van fechando todos os seus programas, o enterro da Sardinha, en algúns casos, incluso enterro do Percebe, bueno, un montón de, de actividades que, que se recollen, pois, pues, eh, eh, para toda a veciñanza. Non? Tambén queremos destacar, polo seu pola súa importancia, que parte do, do comité de, de Xeal a fea empresa o emprovecimento da plantilla mentras firma convenios millonarios fora da Costa da Morte Xeal sabedes que é a empresa encargada de, bueno, da, da empresa de hidrocarburos sí. metálicos que está afincada en Brens na parroquia de Brens, no Concello de C que tivo unha importancia estratégica na economía da Costa da Morte e, eh, eh, bueno, eh, evidentemente destaca xa tamén Destacamos que Ponteceso vai a celebrar a súa primeira festa do maior o 2 de maio, unha festa que cada vez pois, celebran máis consellos para poñer en valor a vida e o envejecimiento activo das persoas maiores. é que este ano por primeira vez polémica na Micaela de, de Buño porque vai haber varias cámaras de seguridade que controlarán o recorrido desta, deste evento en buño é pesado, concretamente nos días de hoxe están xa activas bueno, houve grandes incidentes o ano pasado cullendo tintas bastante oscuros e xa non se pon un pouco ese sistema para prevenir e mellorar para mellorar tamén efectivamente, este é un poquinho o que vos comentamos lembrando vos sempre que toda a información moita máis información a poderes atopar en www.quepasanacosta.gal que mañán vamos a emitir o programa en Radio Roncudo a partir da, da, da mañá e nada, seguimos de camiño porque vimos de, de vivo de unha formación e vamos hacia, hacia Costa da Morte moi ben ah, que teñades un bon percorrido que oh, eh, eh, eh, desexarvos boa chegada eh, moitísimas grazas por a comunicación que sempre, ainda que se xa reducida é moi interesante sí, sí, para nós tamén é moi interesante poder participar con vos como medio para emigración galega é eh... Vos, pues, programa hoxe, vemos para Moitísimas grazas, Óscar, eh, eh, apertas para os dous. Vale, no? Hasta verdade, outro momento. Despedimos a a Óscar e Efina, que mm, tan amablemente nos recibe e además uh, esas noticias tan interesantes daquela contorna. Música, eh, de seguida continuamos.